kita Muhammad sallallahu alaihi wa ketika ingin berjumpa dengan Rasulullah pada saat itu Uwais Al-Qarni sudah siap dengan barang bawaannya ditanya sama teman-temannya Ila ayna ya Uwais? Mau kemana engkau hai Uwais Al-Qarni? Kata Uwais Al-Qarni, saya ingin berjumpa dengan Nabiku Muhammad. Maka teman-temannya bilang, telat Nabi Muhammad sudah kembali ke rahmat Allah. Nabi Muhammad sudah dimakomkan. Sudah kembali ke rahmat Allah. Telat ya weis. Tangisan weis al-karani sambil bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena bakti ibunya tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Meskipun dia hidup di zaman Nabi. Tapi beliau digolongkan sebagai tabiin bukan sahabat karena tidak berjumpa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para hadirin dan hadirat, pemirsa yang ada di rumah az-zakhirin wadz-dzakirat, mari kita buka mata hati kita untuk melihat. Mari kita buka telinga hati kita untuk mendengar kisah ini. Kemudian apa yang terjadi pada Uts al-Qari kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Nabi kita Muhammad la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah di zaman kekhalifahan Islam dipegang oleh Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu ketika Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin terjadi keajaiban yang istimewa Sayyidina Umar ingat pesan Nabi Muhammad Waktu Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad bilang begini. Ya Umar, Ya Ali. Dua sahabat yang dipesan. Umar dan Ali bin Abi Talib. Nanti di zamanmu, kamu berdua akan ketemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Kirimkan salam nabimu kepadanya. Dan minta doa kepadanya. Apabila weh sudah mengangkat kedua tangannya, maka Allah tidak akan menolak doanya. Karena baktinya kepada ibunya. Karena baktinya kepada ibunya. Hai kita semua yang hadir di sini berkacalah dengan diri kita. Hai pemirsa yang ada di rumah, lihatlah hati kita semua. Apakah kita sudah menyenangkan hati ibu kita? Wallahi wallah. Kita tidak akan mendapatkan barokah dari Allah. Keselamatan dunia dan akhirat. Kecuali kita sudah menyenangkan hati kedua orang tua kita. Sebelumnya kita doa dulu. Rabbi gfirli wali walidayah warhamhumah. Kamar rabbayani sakir. Amirul mu'minin Umar. Dan Sayyiduna Ali karamallahu wajah. Rambu anhumah wa ardahum. Keduanya datang pada saat itu musim haji di Mekah. Presiden, Amirul Muminin, presiden dunia. Bukan hanya presiden satu negara, tapi presiden dunia pada saat itu. Datang ke perkumpulan ahli liyaman yang sedang berhaji. Saidina Umar sendiri bertanya. Hal minkum Uwais Al-Qarni? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Mawajat. Sayidina Ali tanya lagi hal minkum wais al-Qaradi. Satu orang tunjuk tangan, "Ya Amirul Muminin. "Wais al-Qarami, di kita itu orang miskin. Kulitnya agak belang. Buat apa kamu ketemukan dia ya Amirul Muminin. Kalaupun kamu ingin ketemu dia biar wais yang menghadapmu ya Amirul Mukminin. Kagak pantas masa presiden nyusur rakyat kecil katanya. Apa kata Sayidina Umar? Antalam lam manhu" Kamu belum mengenal siapa Us al-Qarani di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mencarinya karena ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat al-dzaakirin Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga pada saat itu ya ya khair ya Amirul Mukminin, saya antar. Saya antar kalau begitu ya Amirul Mukminin mari. Diantarlah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali oleh seorang penduduk Yaman yang kenal dengan Uwes. Maka didapati oleh Amirul Muminin dan Ali. Uwes lagi sholat di bawah pohon kurma. Menghadap kiblat, Di padang sahra. Sendirian. Air matanya terus netes waktu salat. Nikmat dalam sholatnya. Lama sujudnya kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Tidak seperti sholat saya. Tidak seperti sholat kita. Yang mengutamakan buru-buru. Yang tidak suka untuk husuk. Memikirkan dagangan dalam sholat. Ini tidak Ues Al-Qarani. Air matanya menetes. Saidina Ali berkata kepada Saidina Umar. Aku mencium wangi kewalian di diri Ues Al-Qarani. Aku mencium dia kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali melihat. Wes Al-Qarni lagi solat. Selesai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wajah yang sudah dilumuri dengan cahaya air mata. Karena takut kehadirat Rab Jalla Jalalu. Dia bangun menyambut marhaban. Bi Amir Mukminin muminin Umar wa Ali bin Abi Talib. Selamat datang kepada Amirul Mukminin muminin Umar dan Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Umar. Dari mana kau tahu aku adalah Umar? Dan dari mana kau tahu ini Ali bin Abi Thalib? Sebelum aku berjumpa kepadamu aku sudah mengenal kalian berdua. Tangan kalian pernah menyentuh tangan Nabiku Muhammad. Tangan kalian pernah menyentuh tangan Nabiku Muhammad. Tidak ada tangan yang bersentuh dengan tangannya Rasulullah melainkan ada bekas-bekas cahaya di tanganmu kalian berdua. Allahu Akbar, Uwais Al-Qaradi mengenal dia berdua. Mumin. Mumin melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, Marhaba bi amirul muminin Umar dan Ali. Maka Sayyidina Umar bilang, Ya Uwais, Jiknak, Bilih khabar. Saya datang kepadamu untuk membawa satu kabar. An-Nabi Muhammad, An-nabi Muhammad yukri'uka as-salam. Nabi Muhammad kirim salam kepada ummu. Ketika Ues al qurani mendengarkan kirim salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam getar dirinya. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, air mata terus bercucuran karena kerinduan yang tidak pernah berjumpa dengan nabinya Muhammad sosok yang dia sangat cintai di muka bumi Allah maka pada saat itu Ues Al-Qaradi sujud syukur bangun dari sujudnya kedua tangannya diangkat Allahummarham ummi Allahummaghfirli ummi ya Allah rahmati ibuku ya Allah ampuni dosa ibuku ya Allah ridai ibuku ya Allah berikan ibuku taman surga di alam kuburnya Ubar bin Khattab Ta'jab. Saya lihat kamu setelah mendapat jawaban dari Rasulullah kirim salam, kenapa kamu mendoakan ibumu? Wallahi ya amir al-muminin. Saya bukan orang saleh. Apa ibadah saya? Ibadah saya belum lillah, belum karena Allah. Saya ini orang durhaka. Tapi ketahuilah, nah ini emang kebiasaannya orang saleh begitu bang. Kebiasaan orang saleh gak pernah anggap dirinya saleh katanya. Tapi kebiasaannya orang kagak soleh selalu nganggap dirinya soleh. Pada saat itu dia bilang saya tidak punya apa-apa ya amal umuminin. Rasul mengenalku, Rasul kirim salam kepadaku. Ini karena doa ibuku waktu hidup. Ketika aku ingin berjumpa dengan Rasul. Dan aku tidak mau berjumpa dengan Nabi. Karena ingin mengurus dirinya. Dia angkat kedua tangannya. Ya Allah, Buktikan kepada umat Nabi Muhammad. Anakku adalah orang terdekat dengan Nabi Muhammad. Di dunia dan di akhirat. Doa ibu. Mumpung yang masih orang tuanya hidup. Jangan pelit sama ibunya. Tidak akan miskin. Kita ngasih ibu kita. Kita tidak akan hancur usaha kita. Kita bahagiakan dia berdua. Hajiin. Jangan cuma beli rumah dua, beli rumah tiga. Ibunya tidak dihajiin. Ayahnya tidak dihajiin. Mumpung mereka masih hidup. Bahagiakan kedua orang tua kita. Dan apabila mereka sudah wafat. Jangan putus kita punya doa. Yang terutama apa ya? Jadi anak soleh. Waladun soleh intinya. Kembali jadi anak soleh. Siapa anak soleh? Katanya Al-Imam Nawawi. Orang soleh adalah orang yang sudah menegakkan hak-haknya Allah. Artinya ibadah dan orang yang menegakkan hak-hak manusia. InsyaAllah dengan kisah US Al-Qurani ini. Memantapkan hati saya yang do'if, yang fakir ilallah. Dan juga kepada seluruh adzakirid, wadzakirat dan pemirsa. Mudah-mudahan mulai hari ini udah kita jalan macam-macam dia sama Allah. Hidup kita semua sementara di sini. Mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah. Ayo kita jadi orang soleh. Taat sama Allah. Taat sama kedua orang tua kita. Saya tutup dengan satu ayat. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Menjadi ketetapan Allah untuk tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan lagi berbuat syirik, jangan lagi menyetukutkan Allah. Ada tahajud malam bangun doa sama Allah, ada duha kita kalau pengin minta rezeki. Gampang semuanya kalau kita mau ibadah sama Allah. Abang sering nasehatin saya ketika saya datang Fikri, jangan tinggalin subuh jamaah. Anak kalau dinasihatin sama abang, Wallahi nangis terus. Duhi Allah saya nangis terus kalau abang yang nasihatin saya. Kenapa? Karena dia ngamalin para hadiri. Orang yang sudah bisa ngamalin ilmunya, kalau dia ngomong, kita kena para hadiri. Kita tersentuh para hadiri. Dan mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum ajmain. mudah mudahan manfaat.